Nafahamu Mansa Musa wa Mali Bilionea alisababisha wazungu watuvamie Mwandaaji ni Dennis Mpagaze Mimi netuwa na Nanias Edgar Huyu mkushi alikuwa na mawe Dangote na Bill Gates champtoto Hata huyu tajiri wa sasa, Elon Musk na Jeff Bezos wa Amazon hamna kitu. Wakati wazungu, wakishi kama tumbili kipinicha Dark Age. Afrika ilikuwa na matajiri, walikuwa na jehuri ya kuishi ya ngani. Sema tu mambo ya liharibika baada ya wazungu kutufamia na chanzo cha kutufamia ni mansa muza mwenyewe. Baada ya kufanya ziara ya kibabe, kuelekea kuhiji maka dunia nzima kanya maza. Njiani aligawa zahabu hadi sokula zahabu duniani likayumba Halafu akalinusuru kwa kununuwa zahabu kukote likouzwa Tena kwa beya juu kabisa Ikabidi wazungu waji Afrika kupeleleza chanzo cha utajiru wa huyu muamba Ndo kugundua Afrika ilisheendelea kitambo Hadi tunajenga mapiramidi Tunasafiri kwa ungo na fisi Tunachimba madini Tunatibu hadi mifupe liosagika. Tunatengeneza hadi mvuwa na radimi ya kakibao. Waka tuvamia na kutuibia mali na watu nye nguvu na akili kuenda kujenga kwao. Afrika wakabaki wagonjwa. Vicha, waze, wanawake na watu wachache sana wenye akili na nguvu. Kisha wakatengeneza propaganda kuonyesha mtu mweusi ni kiumbe kisichokuwa na akili na Afrika ni bara lagiza. Ndiyo maana leo hii Afrika imejia wajinga wengi. Wanaoamini bila wazungu wawo hawawezi kufanya lolote kwa sababu. Mzungu alisema mtumweusi hana akili. Hawawezi kuvumbwa kitu chochote zaidi ya kuiga kila kitu kama nyani. Kuamba mtumweusi ni inshara umasikini na udumavu wakili. Wa Kijana moja anewa budu wazungu zaidi ya mungu. Hakichangia hoja kwenye kurasa wa denisi mpagaza FB ya liandika. Kijana moja anewa budu wazungu zaidi ya mungu. Sasa kama babu zenu walikuwa na nguvu kwanini wapigwe ani Wewe unajiweza halafu wa zungu si walikuwa hoihae Kwanini sasa wa wapige si mge wapige wao Afrika bana Wenzenu wanadili na kugundua mambo nye mnadili na story za Mansa Musa Tena za mwakelefumajimia tatu fuko Du huyu muamba ni mwafrika kimwili mzungu kifikra Kosa asila ke Pengine ni uzawa kizazi kilichoteso utumwani. Ndiyo mana huu wanasema, hata wewe sivibaya ukajiuliza kwa nini babu yako hakupere kwa utumwani. Halikuwa mgonjua, mvivu, kichaa, kikongwe, goi-goi. Halijificha au na yeye, halikuwa na akiriza kuingia kunyima grupi ya wasabu. Na kisha kutafta mademu wa kwaibukia inbox. Mana ya wezekana unafanya mambo ya hovyo. Hadi unaji Shenga mnyewe, kumbi umembreti babu. Sasa sekuriza, muakayefuaji miata to kumina bili. Kiti cha ikulu ya Mali Empire kimoongo kwa malaika kanga ni Musa, pasi pokuwegemea. Malaika mwa kufanya kuele. Mali ikauikanda nina inji Afrika. Siri yamafanyi kioyake na kutembea juu yamabega yawatangulizwa ge. Hakuanza upia kama wa fanya viuo viungozi wa huko kwenye, yani wakengiya madarakani wananza upia, bade yakuhe sabuiote yaleofanya na watangulizwa au kuwa ubatili mtupu. Mansa hari chokuwa mali ikioni Empire inyenguvu sana, toka enzesa sundiata kaita. Yeye hariachwa na Masa Abu Bakari hariyakunda zake marekani. Zari lenyeleli yani zahivi? Siku moja mfalume abu bakari ya mikazaki ya kiwangaria mtu na ija na kusema Kama vile huu mtu ulivyo na ngambo ya pili Basi hata hibari kubwa ya atranti kinayo lazima inangambo ya pili Basi akagiza vijana waki waende kutafta upande huo wa pili Wakapanda boti Humo wakajaza zahabu na misosi wakaondoka Huko katikati ya bahari walikutena na zaruba kali Boti, iliokuwa nyuma yao, ikarudi kutuata arifa kwa mfalume kuamba, washikaji watakuwa omikufa. Mfalume, akamuambia haiwezekani. Mfalume, akachukua meri elfu moja, dhahabu na mahitaji mingini muhimu. Ofisi, akamuachia mansa Musa na kuanzisha safari. Waliondoka hadi leo hawajarudi, ikabidi Musa akaria kiti cha Mali Empire. Hivyo yani. Mia kamii ambiri baadae, tukasikia kuamba Christopher Columbus ndowali vumba Marekani. Professor Ivan seti makasema sio Columbus ni Abu Bakari na wenzake kutoka Mali ndowali vumba Marekani. Akiandika kitabu kabisa kinaitwa They Came Before Columbus. Alikia ndika muaka refungi mtisasa binasita. Professor Van naakuambia mfalume Abu Bakari aliboki ya Mexico. Lakini hata Kolumbas mwenyewe na kiri kwamba, kule marekani kulikuwa na watu weusi. Mwaka alifunji mea tisa sabina saba, Glyn Daniel alikilebo kitabu hicho Ignorant Rubbish. Yani takataka kwa sababu wa zungu hawapendi kusikia habari njema za watu weusi zikisamba. Mansa Musa alivuengei kulu ya mali alilibeba jishilaki likambeba. Chini ya generali sarani mandiani Mali Empire ikawadola ya pili nyenguvu duniani baada ya Mongolia Empire. Hivi kwanza unajua Mongolia Empire au unaisikia kwa mbali tu. Hawajamaa walikua na jeshi shenzi kweli kweli. Wamewai kufamia ulaya na kuchinja karibu wa skari watu wa jeshi la Poland, Georgia, Bulgaria na Hungary. Chini ya jimidari wao Gengis Khan. Ilikuwa nimiyakala kufumaji mia tatu thalathina sabahi vi Genghis Khan arikokatilia adofahitro jamtoto, hata meimeti ali aliye chinja sana wakata na itanua dola ya Ottoman, hafiki ikuwa Genghis Khan, yama arikua nami generali wa tano ni Shenzihatari, walitoa five dogs, lo, wachenze wenyewe na generali kublaykan, subuta e burkani haldon. Mokali gundugu, Generali Jebe Jirgo Adai na Jelme Subutai Bulkani Haldum. Halafu kiangaria viungo vyao vidogo, ni jami ya wale jamii unye vimacho vidogo lakini vinaona hadi visivone kana. Ni taipu ya kina Kim Joni Um. Wajinga walichinja hadi maiti. Hua na washanga sana wanolalamika kwamba dunia imiharibika au maovu ya miziri. Ukisoma historia, utagundua kwamba pamoja na matatizo mengi liopo sasa. Lakini huu ndiyo wakati mzuri kabisa wakuhishi duniani kuliko kipendi chochote kilichopita. Dunia imistarabika. Chapa kazi tusonge mbele. Mbali na kujimarisha kijeshi Mansa Musa, aliwekeza katika biyashara ya chumvi. Thahabu na pembe zandovu, karibu nusu ya thahabu na chumvi duniani litokea mali. Enzi hizo chumvi ilikuwa na thamani sawa na zahabu. Iliitua white gold. Kuna wakati wanajeshu wa kirumi. Walichagua kulipua chumvi badala ya mshahara. Mshahara wao wa kilamwezi uliitua salarium. Salarium imitokana na neno wa kilatini sali lenyemana ya chumvi. Ambalo ilikuja kuboreshuwa kwa kizungu na kuitua salari yaani mshahara. Wa misri ya kale. Kwa kizungu wa kizungu wa kizungu wa kizungu wa kizungu wa kizungu wa kizungu wa kizungu wa kizungu wa kizungu wa kizungu wa kizungu wa kizungu wa kizungu wa Walitumia chumvi kuhifadhi miili ya walio kufa wakiamini kabisa kuna maisha bada ya kifo. Kuamba mtu atendelea kuishi hata bada ya kufa. Waliamini ipo siku rohio itarudi tena kunye mwili wake. Njomana walihifadhi miili ya marahem bada ya kufa. Ili siku rohio itakapokuwa inarudi ikute mwili wake. Mbwanawe. Tanzania mtu aliyeshimiya kama mengine tunasema makuula chumbi njengi chumbi ni ishara ya uai leo tunapio chumbi njengi ni hatari usalama makuula chakula chanya chumbi kidogo au kisse chona chumbi kabisa na wakati zamani waha life alipewa chakula kisse chokuona chumbi irikuwa uwa kuambacha kula bidha chumbi ni sum iriowata ratibu hi ni kwa sababu ya kazi muhim ya chumbi karikamuili. Ubungu abinadam, pamuji na utiwa mungu, vimo katika mfuko wa maji chumbi, utwau celebros pain of road, matuiziya tuni chumbi tupu, ni chumvi. Chumvi ndo kwa imara. ya shopia ni chumbi, chumbi ndo hufanya mifupa kuimarara, asirimiashirini na sabaya chumbi yote mili ni ico kujamifupa, leo kipiga vyakula viny chumbi ningi pressure na panda, una pata safari na balaa ningi nekebao. Hapa lazima kuna kitu tumevuruga kwenye chumbi tunayitumiya. Diamana waganga watu wajiadi wanasistiza tutumiye chumbi yamaowe, watalamu liangaliyeni hili. Kwanini chumbi askuhisi na changamoto? Msa Musa arimiliki injia zote zabiashara Afrika Magharibi, kaskazini na Afrika yakati. Wafanya biashara watete walidipakodi kuake kwa sababu ali Marekani inzi na usalama katika rutiziote. Kabla ya utawala wake hali ya usalama ilikuwa tete sana. Hadi siku za nyuma, maharamia wajangwani walimuwa mfalume wa mali alikuwa metoka kuhiji. Biashara ilimto wa kishenzi. Inakadiriwa utajiri wake ulikuwa ni dola bilioni miane. Wakati masamusa anawika duniani. Wazungu ndoo walikuwa wanamuka kutoka kunye usingizo liulala miaka miatisa leopita. Kipendi hicho kilitwa The Dark Age. Kabla ya hapo wazungu walikua vizuri. Hasa wagiriki. Hadi wakapata jeuri ya kuvamia misri ya kale wakate huo ikihito kiment. Unajua ishwe nyeo ilikuwa aje? Sikiliza. Mwaka hamiya nesabini kabla kristo nchini ugiriki. Alizaliwa Socrates kuikomboa nchi hio kifikra. Aluafundisha wazungu kutumia akili badala hisi ya katika kutatochanga moto zilizo wazunguka. Alizaliwa Socrates kuikomboa nchi hio kifikra. Kabla ya kuanza kutumia akiri na wawo walifanya mambo ya hovio pengine hata zaidi yetu. Imagine. Ilifika kipindi wazungu wakauziwa hati za msama wa dhambi. Na walizinunua kwa mashindano na mbwe mwe. Somo, lilivu eleweka tu. Wazungu wakajikombua kifikla. Ugiriki ikageuka taifa la watu wanaohoji kilakitu badala kudumisha fikla za wanyi mamlaka na kanisa. Mamlaka wakababaika kama ilivo kawaida mamlaka za njimashaka kwa ogopa watu wanyewezo mkubwa kufikiri, watu wanahoji sana, ni watu wa seokuwa tayari kuendeshuwa kama gari la kufutuwa lisiloweza kuovetake. Watu wanyeusi ni nyeusi na nyeupe ni nyeupe. Serikali ikamuwa Socrates kuamba liharibu fikra za vijana. Mwaka 133 kabla Kristo. Ungiriki ikavamia Misri. wakavuruga ustaarabu wetu lio kuepo huko, wakatawala hadi mwaka miatatu kabla kristo, wakapigwa na warumi, mrumi haka ingia misri kuendeleza ushenzi, hadi dola ya warumi lipuanguka mwaka miasita rubaini baada ya kristo, wazungu walivuvamia misri, waze waliwagiza vijana wawo wakusanye tarifa muhimu wakimbili ya kusini, Na wakaehuko watuli hadi utakapopata maerekezo, vijana wakakusanya na kuchimbia mali, ndo kabila dogo la wadogo ni waleo, hawanda wenyi siri zote zaiduniyahi, vatkanini na siashe iwe wanatagemea sana, hata ugunuzi wandege, rockets na computer ni akiliza o, wako wengine sana pale nasa wakifanya yao. Kuna watu nasema hawa wadogoni ndo wale jamaa waleoshuka duniani baada ya kuona mabinti wazuri. Wengine wanasema hawa ndiyo wale ojenga mnara wa babeli ili wamuene mungu. Lakini ukiwauliza wa wenyewe wanasema walitoka angani kunye sayari ndogo pembeni ya Sirius. Hawa ndo wali jenga mapiramidi miaka lufumbili na miatano waliopita. Wanawefanya nasa leo sisi tulisha fanya miaka lufutatu kabla kristu waliopita. Ni kabila mbalo lilikataa kutawaliva wala kupokia dini sake genie. Hapa Marie ili shindo kuwasalimisha hawajamaise. Dola yakirumi ili puvunjika mnamo Karinatano. Ulaya iliingia katika vita zake dini, kani sa katoliki wakaybuka wajindi na kuchoma marefayo telewansisi shana wakiriki. Ulaya ikiingia kwenye Dark Age, miaka miatai sa wanakulamzoto. Afrika wanakulabata, wazungu walipoteana kabisa, wawashukuru wa Islam kokuufuua upia fikra zaki na Socrates. Vinginevyo wangukuwa bado wanasilubiwa kama mtunavasilubiwa wa Afrika, somba Islamic Golden Age. The Islamic Golden Age ni kipindi ambacho wa Islam waliyanza harakati za kurudisha tena matumizi zaku tumia kiri, baadala yahisi ya karika kutatuwa matatizo yao. Hadi kufikia kari na kumina na matumizi ya kili badala hisi ya rifufu yuo kwamba mara ya pili baada ya miaka kari bervu moja kupita ilikuwa wakatoa wa utawala wa abasidi kalf haruni alirashid alitawala kuanzia muakami ya sabbath manasita mpaka muakami ya nane natisa waislamuhao wanyanzisha the house of wisdom jini Baghdad. Wakati huo, Baghdad ndo mjimkubwa kulikumiji yote duniani. Wanazuhuni wakislamu kutoka sembali mbali duniani walikutana katika jumba hilo, hili kukusanya na kutafasiri marifa yote kusu reasoning katika luga za kiarebu na kia jemi. Waislamu hao, wakawa wamefanikiwa kusambazo kumbozo wa fikra ulaya kusini, na kisha kuchochea uamshu wa Italia, yani Italian Renaissance. Wazungu wakanzakutatoto changu motozau kuku tumia kile badala mapokeo utamaduni wakuhaji ndaui wasaidia kuhaji utajiromo wa msa musa bade kusoma habari zake kuniatrasa dunia zilizochapishwa mwake lfmaji miata tusabina tano habari zilichapishwa bade msa musa kufanya safari kibabesana wakati nileke kuhiji maka. Brother alionyesha jeuri ya pesa, acha wewe unawatishia watu eti masikini jeuri. Hakuna masikini jeuri, hebu utafuta pesa uwache vitisho. Kidume kilingia maka na msafara wakufa mtu kupitia misri. Wakate na ingia kairo, sultani wao alibabaika sana. Hakajua leo tumivamiwa kumbe ni msafara kuwelekea nchitakatifu. Jama alivu ingia kairo. Sultan halitegemea Mansa mnyenyeke kwa kubusu migu yake kama ilivokuwa desturi katika njile. Mansa akabusu arithi. Wakagunga cheers. Akawapige zawadi ya zahabu na kisha kendelena safari hadi mjimtakatifu wa maka. Huko nako aliwapa maskini zawadi ya zahabu. Kumbuka njia nzima toka naanza safari kutoka mali. Ali mwagazawadi kuwaskini hadi sokola zahabuli kaiumba. Musa alivotoka kuhiji makali furahishwa na ustara baliokuwa tukio na kisha kudia kuwendeleza nchini kuake. Ustara bwa elimia chokiku. Wakati huo mali tayari ilikuwa na tuwe elim kupitia msikitwa sankore. Tangu mwaka mia tisa thema na tisa baada Christo. Unapuambiwa chuo kikucha kwanza kilianzi Afrika unetakia kutulia. Chuo kikucha kwanza ulaya, kimianza mwakarifu moja na themana nane, kinaitua Bologna University, kipo kula Italia. Miaka karibu miya moja baada ya sisi kwanza. Sankore ikaja kuboreshwa na mansaa, na kuwa sehemi ya chuo kikucha Timbuktu. Lengo la msingi idilikuwa kusoma masomo ya Korani na Kislamu. Lakini masomo ya kawaida pia difundishwa kama dawa kama chawa upasuaji pia wanyama na mimea fizikia una jim kuchora hisabati kemia falusafa lugha geografiya historia na sana timbuktu idhabe bahadu wanafunzi elfo ishirinatano chuo kirikua na vitabu vya kumwaga. Bahati mbaya alikaida iliteketeza na kala nyingi ilipuvamia mali Mansa Musa alikuwa muisilamu wa kweli Waisilamu wa sasa inabidi muige mfano wa waisilamu wa nzizile Wasomi sana halafu wa karimu Tofauti na matajiri wa leo waliwa thirika na fikra hasi za kibepari Mitazamo yakina Adam Smith Kwamba no free lunch Inaye wa sukuma matajiri kutokuwa na huruma kwa maskini Mansa Musa aliweza kuthirishia ulimwengu kuhusu utajiri wake. Na mikuwa ni kielelezo tosha cha kuonesha kwa mba Afrika siobara maskini. Na halikuwa baralagiza. Halipereke wanafunzi kusoma huko moroku kwa ndugu zake. Na wazungu mzia malls, yaani warabweusi au mamajusi kama walivoyitua enze za Biblia. Ni wale walio kuenda kumuna yesu pale Bethlehem. Wakiongozo na nyota, hawanda waanziliishi wa elimrasi miouna yona leo. Waligenga viovikuzi ili kumina tattoo, kabla yawa zungu hawajitoka kwenye midi mayakokesha zishia. Hawan dia wajenzo chokikuchakuanza, kituo chuo al karawin muakami anani tisina tano katika mji wa Faz, pale Moroko. Warabu hawa ndo walijenga Oxford University na vio vingine huko Faransa na wengereza na warabu ni pia. Njiomana majengo ya vio hivyo ya nafanana. Halafu alikuwa na akili sana. Mahali ya likuchimba zahabu likuwa siri, hakuna wagendi kufika kabisa. Acha sisi tunaapelekea ramani kabisa ili waone madini ya liopo waje kuchimba. Historikali sisi ndo tulianza kuchimba madini, lakini leo hatuwezi. na subiri wa zungu ndiyo waje kutuchimbia halafu nimekumbuka kitu Musa akiwa huko makari kutena na kijana kutoka Wispania ni Abu Isaac alisahili mtaalamu wa shiria za kislam mtunzo mashairi na architecture akarudi nae mali jamaa ade unyesho fundi wake katika ujenzi pale alipojenga msikiti wa jengwe reba ambao upo hadileo Lakini pia alisahili ndoo alipeleka teknolojia ya matofali ya kuchoma Afrika Magharibi. Aliendelea kuiishi Mali kama manazoni pia. Masa alikuwa na uwezo kukamata watu niyakiri na kuondoka nao. Mwaka refungi mia tatu filasnasaba Masa Musa alifariki dunia na miaka tisa baadae uchumiwa Mario kuporomoka kutokana na ugongwa ulioipega dunia mwaka refungi mia tatu arubana seita. Ulitua Black Death, ingawa haukufika mai, madhara yake wajasikilizia kama korona. Unaambiwa kila watu watano huko ulaya watatu walikufa kwa gonjo huo. Mwiri wa muathirika ulibadirika kwa mweusi na mwishoi kifu kibaya yani. Halafu uliambukiza na mapadri waliogopa kuzika watu. Chajabu gonjo huu pia uliathiri sana itaalika skazini. Kama ulivyo korona na ulianzia huko na kusamba kote ulaya. Unaambiwa jumla ya watu milioni miya walikufa. Dunia hii imekumbwa na magonjwa tangu enzi hizo. Mwaka miya moja stina tano bada kristo. Ulibuka ugonjwa wituwao Antonin Plagu. Ika ingia Plagu of Justinian kuanzia mwaka miya tano rubana moja paka mwaka miya tano rubana mbili na kula watu milioni shirina tano. Ika ya flu pandemic, kimoakafuni miya tisa kumina nane. Ika fyeka milioni hamsi ni na leo tunacheza na corona. Roshia bokuteni, kwa nambari sifuri sabatano tatu, sita sita, tano ne nane ne. Dennis impagaza kuruishia vita buriokumuzwa fikra na wasome huru geresani. Teach one, teach one. Asante niko kuni sikiliza. Mwandishi ni Dennis impagaza.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 フューチャー。